És dijous 30 de gener a l'informatiu de ràdio Palafrugell us explicarem que la biblioteca registra més de 160.000 visites durant el 2019 conversarem i farem balanç d'aquestes dades i d'altres amb el director de la biblioteca de Palafrugell amb en Joan Soler Del ple de l'Ajuntament celebrat el passat dimarts recuperarem la discussió per l'ordenació de les terrasses de Plaça Nova i escoltarem com l'equip de govern es defensa de les crítiques dels socialistes i de Palafrugell en ho Podem. D'altra banda, us explicarem el control que van fer conjuntament la policia local de Palafrugell i els Mossos d'Esquadra dissabte passat, on van enxampar 21 positius per consum d'alcohol i 17 per consum de drogues en un macrooperatiu, en què també es van detectar nou infeccions per pertinents de substàncies i una pertinença d'arma prohibida. La informació comarcal avui ens portarà a explicar que la Generalitat cedeix l'ús del castell durant 30 anys més a l'Ajuntament de Calonja i Sant Antoni. Falta, però, que el consistori ho aprovi en el ple de demà. I acabarem aquest informatiu d'avui explicant-vos que el Prats de la Carrera commemora el dia de la no violència a les escoles amb una performance a Plaça Nova. Ens hem apropat i us oferirem també la conversa que ha mantingut en Rafael Corbí amb l'Isabel, la mestra del Prats de la Carrera. Comencem aquest informatiu d'avui dijous 30 de gener i ho farem baixant fins a la Biblioteca de Palà-Frugell i és que aquest passat cap de setmana coneixíem les dades que va deixar el 2019 a la Biblioteca de Palà-Frugell en nombre de visites i també en nombre de préstecs. Per comentar, per valorar aquestes més de 160.000 visites que va rebre la Biblioteca de Palà-Frugell durant tot l'any passat, a Joan Soler, director de la Biblioteca. Bon dia, Joan.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 doncs amb Joan Soler, que hem repassat aquestes 167.249 visites, que suposen unes 301 persones de, de mitjana diària que visiten l'equipament i, a més a més, doncs, aquest nombre de carnets que ha crescut, és amb 19.427, també han crescut els documents prestats, amb aquest 11% que us comentàvem, amb aquests 40.977 documents, 30.442 dels quals llibres i la resta corresponen a revistes, DVDs i altres documents sonors. Seguim amb informacions relacionades amb el nostre municipi i a continuació doncs, destacarem un altre dels punts calents del ple celebrat dimarts passat. Eh, I en Rafael doncs feia referència a la moció presentada per la Comissió per al conjunt de Palafrugell en Comú Podem i avui nosaltres posarem la mirada en la discussió per la nova ordenació de les terrasses. El principal punt de discussió va començar amb paraules de Juli Fernández que en el seu torn de pregs i preguntes novament va mostrar el seu rebuig amb el projecte presentat pel Consistori als negocis i establiments afectats. A principis d'aquest any va sortir a la llum el nou projecte de l'equip de govern al voltant de l'ocupació de les terrasses. Recordem que Lluís Arroz va explicar que la idea és que a Plaça Nova totes les terrasses dels establiments estiguin ubicades a la part sud de la plaça. La mesura es vol fer per, d'una banda, millorar la seguretat de les places i, de l'altra, per complir amb l'ordenança. Són els primers que estan conscients de que hi ha una sobreocupació a Plaça Nova. Tothom, tothom Tots? redueix.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 La seva discrepància respecte a aquest nou pla va voler remarcar que s'ha de buscar el consens amb els establiments per això Fernández apuntava a deixar passar aquest estiu si no s'arriba a un acord. Les vegades que m'he trobat amb ells i dit escolta, hauria de començar a parlar amb el govern, sé que se'ls troben amb vostès, per començar a parlar de negociar la temporalitat de com han deixat les actuacions, en quins terminis tenim per fer-les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 per la seva banda, el grup de Palafrugilla en Comú també va mostrar-se desfavorable al projecte plantejat pel govern. En aquest sentit, Alfonso Rius va manifestar que des dels comuns també s'han trobat amb els establiments i, a més a més, lamenten que se'ls hagi presentat pla sense haver parlat amb ells prèviament. Tinc sí, nosaltres dir que bueno, estem d'acord totalment escoltant totes les parts, també vam despatxar amb el, amb el, amb el regidor de l'Ajuntament d'Obres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 va recordar que, de moment, han presentat un projecte que no és definitiu. A més, va retreure els socialistes que, en comptes de presentar una contraproposta al projecte encarregat per l'Ajuntament, va manifestar la seva oposició a través de la premsa. A més, va destacar que continuen en converses amb els negocis de Plaça Nova amb els que ja s'han reunit tres vegades. Respecte al pècdent de Plaça Nova, el que fem és que els presentem de Plaça Nova, els presentem aquest projecte. Mai hi parteix un projecte i els d'anar en el primer dia, a partir d'aquí treballar. No? Hem tingut tres reunions amb ells i ja aquest projecte, ells ja presentat eh, les unificacions d'aquest projecte, que ara no estem estudiant, o a ser... Eh, també uh, sí, de diheres, la passada, va, la passada, eh, que estem ja van que tot no s'hilitat quan la proposta, algunes de la d'ori interessant, fos a un estem durant els anys de de plat, i direi la nostra, direu el nostre, m'interessa, hi ha uns que arribar amb una amb, amb una proposta dietica. D'altra banda, Piferrer va remarcar que amb els establiments de plaça Promontori de Llafranc ja s'ha arribat a un acord i que per això doncs, no van presentar el plànol en la resta de formacions, un consens, el que també esperen arribar amb els propietaris dels locals de plaça Nova, l'alcalde Palafrogellenc, en aquest sentit, es mostrava optimista de poder-ho assolir la setmana vinent. I a la nosaltres estem esforçats que hauria arribat, en tots els paradoxes han triat tenir la posa nova formada que és una del per la comissió del mes de febrer ja tinguem el report que tenim reunió i crec que els dos partits treureu els quatre vagades de institucions per a les gerències que ja per avançar amb els la discussió per la nova ordenació de les terrasses doncs, va ser un dels punts calents. D'altra banda, també, doncs, si voleu recuperar tota la sessió plenària, podeu fer a través de ràdio palafrugell.cat, un ple que, recordem, va finalitzar amb un minut de silenci, en record el veí de Palafrugell, que va perdre la vida la setmana passada al port de Palamós a causa del temporal de la borrasca Glòria. I abans de la informació comarcal, repassem una notícia que us vam donar a conèixer ahir a través de la pàgina web a primera hora de la tarda i és que la policia local de Palafrugell, conjuntament amb Mossos d'Esquadra, va prendre el control dels accessos a una coneguda discoteca del nostre municipi durant el passat cap de setmana. L'objectiu era el de fer d'efecte dissuasori de conductes incíviques en aquesta zona de Palafrugell i així podem mantenir la màxima seguretat. No obstant això, els cossos policials van detectar 21 positius d'alcoholèmia en una nit a Palafrugell i a més... Això cal sumar-hi 17 positius en consum de drogues. La policia i els Mossos van programar diversos controls situats en llocs propers a l'accés a l'equipament des de dissabte al migdia fins al matí de diumenge. Hi van participar 8 dotacions de la policia Palafruixllenca i cinc dotacions dels Mossos d'Esquadra, 3 de trànsit i dos de seguretat ciutadana. El resultat final d'aquest desplegament va ser el de nou infraccions detectades per la tinença de substàncies estupefaents, una infracció per tinença d'arma prohibida i, d'altra banda, pel que fa als controls del colèmia el balanç va ser de 20 colèmies administratives detectades i una que anirà per via penal i 17 drogotest realitzats que van donar també positiu. Amb aquesta actuació es considera que es va poder mantenir un nivell alt de seguretat, al mateix temps es recorda que se seguirà programant dispositius d'aquestes característiques quan hi hagi esdeveniments vinculats a l'oci nocturn i que puguin comportar un risc per la seguretat o la convivència al municipi. I arribats a l'equador de l'informatiu d'avui dijous, és moment per a la informació comarcal en la que us explicarem que la Generalitat de Catalunya vol cedir la gestió i el manteniment del castell de Calonge i Sant Antoni a l'Ajuntament per 30 anys més. Tot i això serà el ple qui haurà de decidir en la sessió convocada per demà si accepta o no aquesta sessió. Mentrestant, l'equip de govern, format per Esquerra Republicana de Catalunya abans municipal i de progrés i republicans de Calonja, va més enllà i ja està negociant perquè aquest acord permeti una pròrroga de 15 anys. Declarat bé cultural d'interès nacional, aquest monument va ser rehabilitat l'any 1999 a través d'un acord de col·laboració entre el Ministeri de Foment, la Generalitat i l'Ajuntament que incluïa la cessió de l'ús de l'immoble a favor de l'Ajuntament durant tres dècades. La reforma de l'edifici, que té una superfície de 1.582 metres quadrats, però va quedar inacabada. Per això, l'any 2015 es va iniciar una nova etapa de reformes feta en diferents fases que va permetre col·laborar la major part de les sales del castell per poder-hi allotjar exposicions, congressos, concerts i activitats culturals diverses. El castell és propietat del govern català que el té considerat com un bé inalienable fet que comporta que no es pot transmetre la seva propietat però sí la cessió del dret d'ús. Veurem doncs què decideix finalment el ple de l'Ajuntament de Calonja i Sant Antoni respecte a aquesta sessió que la Generalitat de Catalunya vol fer de per 30 anys més en el consistori calongí. moment ara per tornar cap a casa nostra i ho farem per explicar-vos que a les 12 del migdia ha tingut lloc a Plaça Nova una performance a càrrec dels i les alumnes del Prats de la Carrera per commemorar el dia de la no violència a les escoles, un aniversari que es commemora coincidint amb la mort de, amb el dia que va morir Gandhi i en aquest sentit doncs se celebra el seu llegat. En Rafael Corbi ha pogut parlar aquest matí amb l'Isabel Castelló del Prats de la Carrera. Us oferim aquesta conversa amb la mestra d'aquesta escola. Seguim el matinal de la nostra emissora i el matinal és per portar informacions a part de bona música i això és el que anem a fer ara mateix perquè en els propers minuts estarem al vostre costat. Anem a parlar amb l'Isabel Castelló que ens arriba des de l'escola Prats de la Carrera. L'Isabel ens ha d'explicar una actuació que avui a les 12 del migdia hi ha a plaça Nova, o sigui que no us ho perdeu si podeu. Isabel, bon dia, benvinguda. Bon dia. Com Gràcies. està la gent del Garbí del Prats de la Carrera? Doncs bé, molt motivats, molt, molt, molt incentivats a participar en un projecte col·lectiu de l'escola i de, de, de, de pau escolar. Exactament què és això que feu? Feu una, una performance, una actuació eh, a Plaça Nova, però és un projecte de tota l'escola, ve de més amunt eh, o només d'una classe, com com funciona? Bé, avui és el dia 30 de gener, és el dia de la, escolar de la no violència, de la pau, que recorda el llegat de, de Gandhi i el dia que es commemora doncs, l'aniversari de la seva mort. A partir d'aquí, un grup d'alumnes, els delegats, van en venir amb nosaltres per, per demanar-nos doncs, si, eh, per fer alguna cosa a nivell de tota l'escola, dels 230 nens de l'escola. Ens vam posar les piles, els professors, i vam pensar... doncs un, un projecte de, de, de ja fa doncs, un mes que estem treballant amb ell amb una manifestació al final conjunta de, de reivindicació per la bona convivència per la pau i pel respecte entre tots en tractament en què consistirà el que, que fareu a plaça nova què podrà veure la gent la gent eh, el primer és egurar doncs, que tots tots una, una sèrie de joves que es manifesten que llegeixen un manifest que han fet ell que han fet ells en el que volen reivindicar doncs, la... La, la pau entre ells, el respecte entre ells, mal, amb el compromís per treballar la convivència pacífica i respectuosa. I han fet una lletra seguint una mica el col·lectiu feminista, en el que volen definir que assaltadors un moment o altre ho podem ser tots. Val? sense donar-nos compte, sense bolet, sense respectar l'altre, entrem en un moment en què el, el podem mobiliar, a vegades l'ignorem i, i tots tenim la veu de poder solucionar-ho això i de poder fer alguna cosa. Llavors ells han fet una lletra adaptant-se en, en aquest performance que van fer el col·lectiu feminista, amb la mateixa coreografia pràcticament, eh, per reivindicar doncs el respecte entre iguals uh -huh. Quins alumnes són aquests que ens aporten això? Són de diversos cursos o d'un determinat? Tots, o com tot fem? primer d'ESO, tot segon d'ESO, tercer d'ESO i quart d'ESO és a dir, la franja dels 12 als 16 Són tots els ESOs? Tots. <laughs> Molt Tots els ESOs de, de pròpia a la carrera sí. Escolta, però això està en la iniciativa dels alumnes o els, els profes heu, hi heu tingut alguna cosa a veure? Com, com ha, sí. com, la idea, com ha sortit això? Mira, ja molt de temps que estem treballant sobre, sobre els ODS, fa molt de temps que pensem que l'escola eh, és un dels primers espais de convivència després de la família, on, els, on tots els infants i joves aprenen a relacionar-se, a conviure, no? a interactuar amb els altres. Per tant, pensem que l'escola hi té molt a dir, i té molt a fer. Val? En un moment en què, què l'actualitat eh, va carregada de notícies sobre la vulneració dels drets humans, i en què ens surten uns ADS, uns objectius de desenvolupament sostenible que, que són urgentíssims que treballem, doncs ja fa temps que estem treballant en aquest tema. Des de primer estem treballant un, un projecte, no? de, un objectiu de desenvolupament sostenible, que és dits de Plastic Beach, que el dia 16 de març presentem a totes les famílies, en què els alumnes han conscienciat que hem d'acabar amb els plàstics a les platges i arreu. No? Llavors ja tot el curs estem treballant transversalment aquest projecte. A segon estem treballant un apartament sostenible, com ha de ser l'habitatge del segle XXI, Val? I, a més a més, doncs estem treballant en l'objectiu número 16, que seria el de la cultura de la pau, la justícia i les institucions solidàries. Val? Tot això és transversal al llarg de tot el curs. El que passa que en un moment puntual, ells demanen doncs, aquesta setmana, donat que hi ha el dia de la pau escolar i la no violència, doncs, treballarem aquest objectiu concret i ens hi centrem. Val? Després vindrà el dia de la dona, val? I, així, i així anem fent actuacions més puntuals, però que són trasversals al llarg de tot l'any. I això ho volem mostrar-ho a la gent, i si qui siguin, no deixant-ho només a dins l'escola. Exactament. Volem alçar la veu val? del compromís de tots i totes des de la convivència i que ens porti sobretot a una societat més humanitzadora. A si teniu una mica de sort, eh? pel que a mi que mica anem. Sí, és necessari, ens hi hem d'involucrar tot, és un tema de tots. I la veritat és que la, aquests joves estan responent molt i molt i molt bé. Llavors, és, eh, eh, ells mateixos han, han fet els, ester, els propis estereotips, han creat les pròpies espancartes. Llavors, eh, és, és aquest, la nostra tasca és ajudar-los a crear doncs, que aquest món, aquest, aquest món no sigui personal, sinó que sigui no, més global, no? que treballem per la col·lectivitat. I a pensar per ells mateixos. A Molt bé. Per ell a les 12 del migdia, a Plaça Nova, doncs tothom qui, nova. qui pugui, que qui vagi per veure aquesta actuació de, dels alumnes del Col·legi Prats de la carrera que ens porten doncs, aquesta lletra, aquesta performance en contra de l'assetjament escolar i també aquest manifest que no sé, hauríem de llegir d'alguna manera, no? Sí. O sigui que quan l'hagin llegit no sé si l'enregistrareu i ens el passeu perquè també ens agradaria molt de poder-lo poder dir o ens el veniu a llegir una estona Perfecte, doncs si vols, quan acabem, te faig venir un parell d'alumnes que te'n llegeix. Doncs perfecte, aquí estarem, oi tant que així. sí, mira, queda promès. Perfecte, així ho fem. Isabel Ui. Castelló des del Col·legi Prats de la Carrera, una abraçada per tots i, i endavant amb el col·le, que no sé, em porta molts de records a mi, ja ho saps, que, a veure si, si seguim fent aquesta, aquesta bona feina. Moltes gràcies, bon dia. Perfecte, bon dia, moltíssimes gràcies a vosaltres. I d'altra banda, nosaltres ens hem apropat fins a Plaça Nova per veure doncs, aquesta performance, una actuació que, a més a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 que poden ser la font del malestar dels altres. A l'escola seguirem impulsant actuacions que ens empodenin per ser millors companys, millors persones, millors ciutadans i ciutadanes. Perquè la pau sempre ha de començar per un mateix. El sembla veu avui sempre a favor de la tolerància i el respecte. El sembla veu avui contra la discriminació i l'assetjament de qualsevol tipologia. El sembla veu contra els que homilien, els que ignoren i els que no veuen. El sembla veu els joves avui sempre grava del compromís de tots i totes vers una convivència que ens guardi a una societat més humanitzadora. Doncs la veritat és que feia Pachoc a Plaça Nova aquest migdia amb aquests alumnes de primer fins a quart d'ESO del platz de la carrera que doncs, han ofert aquesta actuació per comemorar aquest dia escolar de la no violència. I amb aquesta darrera informació doncs, hem arribat al final de l'informatiu de Ràdio Palafrugell, un informatiu doncs, que podreu trobar a través de la nostra pàgina web i que també doncs, us recordem que totes les converses les podreu trobar a radiopalafrugell.cat. Nosaltres ens retrobarem demà. Fins al moment doncs, podeu seguir l'actualitat del nostre municipi a través del nostre portal web. Que acabeu de passar un molt bon dia.